Hallå, du lyssnar på avsnitt 32 av Hampus Näsvold, The Podcast med mig Hampus Näsvold. Idag tänker inte jag ha ett långt långt försnack för jag har en så fantastisk gäst som jag vill presentera direkt. I fredags begav jag mig till kulturhuset Spira i Enköping där jag bestämde träff med dagens gäst innan hon röjde världens gig på kvällen. Vi satte oss i hennes låg, satte på micken och drog igång ett härligt samtal där vi bland annat pratade om att som tjej tar plats i sammanhang där det kanske inte alltid är tillåtet. Vi pratade om att skriva musik på svenska, om andra perspektiv på programmet Idol och om att lämna sin stad i jakten på något annat. Hon är den skärmigaste, ödmjukaste och färgstärkigaste artisten i Sverige just nu. Dagens gäst är den glamorösa Linnea Henriksson. Linnea. Hej Vi sitter i din låg ja. på Spira. Precis. Det är inte jättelätt att få tag i dig, trodde jag, i att du är ute och far hela tiden. Jag olika saker hela tiden, men jag har fått tag i dig i Jönköping. Ja. Du spelar Precis. här ikväll. Här spelar jag ikväll. Har du scenskräck? Nej, det har jag inte. Inte alls faktiskt. Ehm. Alltså jag kan definitivt bli så nervös inför en spelning. Mm. Men det är ju mer någon slags... Det handlar inte alls om att jag ska ta plats på den. Utan det handlar mer om... Jag kanske är nervös att jag inte riktigt känner att jag är, alltså, är helt ikopplad vad jag ska göra. Mm. Alltså så här, jag kan vara nervös kommer det någon folk, typ. Jaha, seriet, alltså, ja, men... Jag har nog alltid, alltså ända sedan jag var liten... Just det att stå på en scen och att folk ska titta på den Det har alltid känts som en sån naturlig grej, på något sätt. Att när man väl är på scenen, då är, det ju, då är man ju där för att synas. Alltså det, det är ju det, det scenen är till för. Ja. En scen är lite högre upp så att fler kan se en. Den är belyst. Den, liksom, den är gjord för att synas på. Så att jag alltid, ända sedan jag var liten, det är en grej jag har liksom tänkt på. För jag, jag kan vara lite mer obekväm med att synas i andra sammanhang. Mm. Men på scenen har jag alltid... Det har bara alltid känts som så självklart. att, för att Scenen är gjord för att synas. Så att då, då kan jag ställa mig där på och känna mig jävligt bekväm med att folk ser mig. Men det låter ju nervöst. Scenen till för att folk ska synas. Man kommer upp lite, det är ljus och grejer. Det hade ju freakat ut på många. Ja, men för mig är det bara som ett lugn. Alltså då är det men lite den där grejen att... När jag väl går upp där, då är det liksom... Det ingen som kan höja på ögonbrynen av att man har... Att man har tagit den platsen. Mm. För det, det är det scenen är till för. Alla som ställer sig på scenen. Har en plats på scenen. På något sätt. Det finns inget läskare än en tom scen. Så att man får bara snabba sig upp typ. Hur mår du så här innan en spelning? Eller överlag nu? Um, alltså nu är det ganska lång tid innan. Nu har vi precis kommit till spelplatsen. Och så här kastat i oss mat. Men, men annars jag mår väldigt bra. På gigdagar. Jag är Liksom lite såhär, man är väl lite Ja eh, I men Allting för mig idag handlar ju om Vad som ska hända på scenen mm. Så att man är ju säkert Märklig, alltså man, Jag kanske stressar upp mig över fel saker Alltså jag vill ju ändå ha Jag tror jag får ett ganska starkt behov av att ha kontroll Även sån okay. här dag typ. Men Men det Alltså det känns ju bara väldigt kul Att man ska få göra det man ska få göra kväll. Jag tänkte att vi började så här innan vi gör någonting annat. Mm. För att i veckan blev det officiellt att du är en av de tre programledarna att leda årets musikhjälpen. Ja. Hur känns det att få den äran? Det känns verkligen som en ära. Alltså en, att det känns som ett så otroligt förtroende också. För det är inte bara ett kul uppdrag. Utan det är också ett ganska ansvarsfyllt uppdrag. Mm. Jag känner i alla fall jag att så här, man ska på något sätt leda Alltså leda skeppet eller coacha svenska folket till att vilja engagera sig i en väldigt viktig fråga. Och i år handlar det om så här att vi ska stoppa spridningen av HIV. Eh, som jag måste ärligt säga att jag har inte så himla bra koll. Mm. Eh, och jag tror överlag att man inte pratar så mycket om det. Det är inte den mest... Alltså det ligger inte längst fram med de största rubrikerna just nu. Och inte alls att så rangordna olika kriser. Men det är, det har hamnat lite i skymundan. Men det är ett sånt otroligt akut problem ändå. 4 4000 människor dör varje dag. Och var 15 sekund så smittas någon. Mm. Alltså och just den grejen. att så här, alltså På en minut så har fyra personer smittats av HIV. Det handlar också mycket om att folk inte riktigt vet hur det sprids. Och det är jättemånga unga människor som, som blir sjuka. Alltså det, bara, det känns så jävla viktigt att göra... Göra någonting. Och jag funderade ganska hårt och länge på om jag liksom vågade tacka jag. Om jag var så här rätt virke. För det känns så viktigt att man, att man gör någonting av det här. Men sen så kände jag, när jag hade tänkt lite på det, så kände jag verkligen att jag, jag vill vara med och bidra i det här. Och det kändes så självklart då att tacka jag. Liksom. Då. Ja, men just att så här... Jag var tvungen att tänka igenom det ja. lite först. Men det känns alltså. bra nu också. Ja, det känns ja. bra. Ja, ja, ja. Nej, nej, det är inte något... Det känns bra nu. Ja, fan. Nej, det känns, det känns jättebra. Det känns väldigt skönt också att man får berätta om det nu. Mm. För jag har gått och hållit på det ganska länge. Jaha. Och det så här... Jag var tvungen att säga till om jag bor med, liksom. För att jag kände att... Jag var tvungen att ventilera mig ibland. Ja. Och så här, vad fan har jag hoppat på? Men nu känns det inte bara så bra. För nu kan jag börja peppa folk till att vilja engagera sig utan mm. att någon undrar så här varför bryr du dig så himla mycket? <laughs> om men du har väl länge ganska mycket tidigare också? Jo, jag har gjort det mm. men jag tänker sen nu ska jag alla alla vänner och alla jag, alla jag känner och stöter på mm. att känna att såhär, vi kan göra ännu mer i år Men du ledde ju Hallå Petri mm. i sommars också Ja, ja Någonting du känner för talang som finns Tycker du saknas hallenska eten? Ja. Nej <laughs> <laughs> <laughs> Nej men det var också bara... Alltså det sjuk, Jag tror jag fick frågan om musikhjälpen först. Mm. Och var lite så här, Jag vet det, fan... Nej, jag fick på hallopoetra först i och för sig. Men det var ganska mycket i samma sväng. Och då var det verkligen så här, jag, vet, jag vet inte om jag fixar den grejen. Det också så här, Jag är ju mer van att sitta på den sidan jag gör nu. Där mm. man framförallt liksom... Svarar på saker. Samtidigt som... Alltså vi har ju ett samtal nu men det är någon som är drivande. Och det kände jag att det skulle bli då tvärtom med hallo petre, men jag är väldigt nyfiken av mig. Och jag tycker det är jättekul att träffa nya människor. Och det handlade ju väldigt mycket om i det programmet. Så därför kändes det ändå så här, amen och jag testar göra det. Plus att jag älskar radio. Mm. Jag lyssnar jättemycket på radio själv och Jag vill Petre, känns också väldigt mycket hand i hand med det jag gör. Det är liksom mycket den typen av musik som jag själv är inne i och lyssnar på. Plus att så här, det handlar väldigt mycket om musik. Det är väldigt mycket musik som spelas under programmen så att det är ett tempo som jag tycker väldigt mycket om. Men var det svårt att sitta på andra sidan att inte få svara, utan komma på frågor eller liksom vara drivande? Nej det var jätteskönt. Var det? <laughs> ja jag tyckte det. Det var så här lyxigt. Ja, men så här, jag bjöd dit ganska mycket i liksom, Och att få sitta med så här Ane Brun och bara ställa så här. De frågorna jag själv ville, mm. ville ha svar på. Utan att hon kände att hon var tvungen att kanske ställa samma... Av artighet. Ja. Ställa frågor till mig med För att jag kanske också är så här, Ut och giggar. Hur tänker jag då kring det? Alltså, mm. Det tyckte jag var jättekul. Och, men sen också det programmet. Det är också att eh, lyssnarna ringde in med sina frågor. Så att det var ju liksom... Det var lite beroende på hur mycket frågor som kom in från lyssnare. Och på vilket sätt frågorna kom in. Om det ringde mycket. Mm. Då kunde jag ställa ganska mycket naturliga följdfrågor. För var det var den en till röst som kom in. Men om det var mycket Twitterfrågor. Eller att det inte kom in så där många frågor. Till någon gäst av någon anledning. Då var det ju mer att så här, Då gällde det att jag kom på från start. Liksom. Mm. Så att det var lite olika. Det var ju jättespännande. Och ändå ett ganska snällt program att starta det där i. Mm. Jag är väldigt glad att jag har gjort det nu innan musikhälpen. Liksom. Just det. Är det någonting du vill fortsätta på? Det här med radio och lite medier jag tycker nog i så fall radio- känns som så här... Mm. För det är ändå samma... Det handlar om att man... Ja men... Med, med min musik kanske jag berättar historier- och där styr jag väldigt mycket själv. Mm. Jag bestämmer vad det ska vara i mina referänger, vad folk ska gå och- liksom komma ihåg av den berättelsen. Man kan ju försköna sanningen ganska mycket genom det. Mm. Men i en intervju- eller i liksom i ett sånt sammanhang eller poddsammanhang också- vi vet, man vet ju inte vad, vad det leder fram till. Mm. Och det är en ganska skön, skön kontrast tycker jag. Mellan de två. Det blir lite där att från något väldigt kontrollerat. Till någonting man inte alls har någon aning om. Mm. Det är jäkligt skönt med kontrasterna. det sätter igång olika liksom delar av hjärnan. Och det är nog nyttigt tror jag. Har du fler sådana här kontraster som du skulle vilja utöka? Ja, alltså... Också en sån här grej som jag nästan kan vara så avvis på- kanske konstnärer som jobbar med alltså målning eller skulptur- det är att det blir alltid något fysiskt. Man kan se också mm. i processen hur det går vidare. Eh, och, men sen så lider man av samma sak som en musiker- att man, man vet aldrig när man kan säga att det är klart. Liksom. Mm. Men just det här, att man kan se att det händer saker. Det är jag sakna ibland, att man jobbar- eller jag jobbar så mycket inför någonting som jag inte riktigt vet om det blir. Och just som när man är ute och spelar. Så nu gör vi låtar som finns men jag försöker alltid göra mina konserter till någonting mer än skivan. Mm. Jag vill gärna att det ska kännas på ett annat sätt. Jag vill gärna att låtarna ska uppfattas på nya sätt. Om det är någon som vill ta emot dem så. Och det är ju här: efter en konsert kan det lika gärna inte ha hänt. Det finns inget att ta på längre. Mm man kan bara så här, folk man kanske lämnas, det är ju samma sak när man går på en konsert man lämnar, lämnar liksom konserten med en känsla inom sig men, men det kan ju lika inte ha hänt, om ingen annan var där och såg den med en, så kan ju den lika säga att du inte var där alltså, mm. det där fysiska finns inte kvar så att, sånt där behöver jag alltid ha, jag, jag har ett typ pusselintresse att jag sitter och såhär knådar med lim <laughs> eller jag Nej, men så här, gör saker <laughs> mm. Och det är väl här: det skulle vara kul att utveckla ännu mer. Att kanske till och med lyckas sy en söm rakt. Kanske jag kan börja göra lite egna sekläder där <laughs> Har Ja, du gör inte det. Nej, det gör jag inte. Du har ju väldigt spexiga kläder och liksom Tack. allt möjligt. <laughs> alltså jag gör ju rekvisit Spexar jag ju med. Men okay. det är bara för att det är så himla lätt För då har man en sax och lim. Mm. Och man kan alltid lösa allt med gaffa. Alltså så här. Men sen kläderna, du har en polare som heter Amanda Andersson. Som gör jättehäftiga grejer. Mm. Som så här, hon gjorde min första... Eller jag fick ny som henne för att någon berättade att det var en brud som gjorde kläder av Klas Olsson-grejer. Och det var så här: oh, oh, oh. <laughs> måste jag få tag i. Och då har han gjort så här, världens snyggaste skärp med båttampar. Det är jätteroligt. <laughs> så att hon har ju liksom... Hon har ju liksom överglänst alla mina idéer, så att då får hon ju göra det, typ. Vad är tanken med de här spexiga scenkläderna och rekvisitan? Alltså, jag tänker väl mycket att det bara handlar om att så här, jag vill förstärka det jag, det jag vill säga med musiken. Plus att min musik, alltså texten, brukar bli ganska mörka. Det är väl liksom klassiken att man så här sätter sig ner och funderar över saker när man är lite låg. Snarare mm. än att när man liksom lever på något rus, då har man inte samma behov av att sitta i sin ensamhet. Eh, och då känner jag så här live så handlar inte riktigt min musik längre om de tumma, tunga texterna de kan vara liksom om saker men jag vill ha en drivkraft framåt jag vill mm. inte att man ska fastna i det, i, det, i det mörka utan jag vill jättegärna att man tar avsats därifrån och hoppar framåt mot någonting bättre typ mm. eh, och då tänker jag att så här, ja men spexiga senkläder och alltså ja men det kan förstärka just den grejen någon slags energi liksom och gärna såhär alltså så hellre att någon reagerar och säger vad fan hon på sig än att de bagar därifrån och inte ens minns om det var Linda, Henriksson eller Nia alltså <skratt> så här, hellre det är, så någonting, att man tar med sig någonting därifrån. Det var skitkul när vi var ute jag fick vara farband till Gyllene Tider förra sommaren och då var det också medvetet att jag ville att folk gärna skulle komma ihåg någonting av mig och då körde jag så här mega stor genom plastjol byxor under. <laughs> men det liksom. bara genomskin att. <laughs> Fannast har jag kanske fått en rubrik också. <laughs> <laughs> Nej, men just för att så här, hellre också. Men det var också lite medvetet för att så här, jag blev ju den enda bruden på plats, mm. och annars var det bara så här liksom ganska städat och mörka kostymer och. Liksom, jag kände att jag måste ruska om lite. Plus att ett farband handlar ju om att peppa igång publiken. Mm. Och ifall folk inte diggar min musik, ja men då kanske de peppas igång av att de kan få liksom, en vild diskussion om att jag har en konstig hatt på mig. Alltså så här, jag kände att det var mitt sätt att få igång folk. Har Plus mycket... att jag är jätteroliga garderob efter det. Ja just det. Mm. Är det någonting du använder privat? Eller hur ser det ut privat? Eh, Nej, alltså nu är jag skittråkigt klädd. Nu är jag liksom klädd i svart. Jag fast ändå ganska... Hipster, eller om man ska säga, för att vara... Och det där kommer mina och älska att du sa. De så köra hipsterkortet på mig hela tiden. Men, ja, men privat så är jag väl... Jag tycker det är mycket roligare att köpa spexiga kläder än så här, ett vitt linne. Det känns så himloonöjligt att lägga en massa pengar på lite vitt linne. Jag har köpt något vitt linne, Och då glömde jag liksom bort att det var mitt nya... Dyra vita linne. Så har jag på mig den när jag målar någonting. Och så Aha. blir det så här förstört. Så att det funkar ändå inte på mig. Men vad köper du tänkt? kläder när du inte köper på Claes Olsson och gör spexel grejer <laughs> Nästan bara second hand butiker typ. Mm. Eh, kanske. Jag har liksom slutat så här gå igång på att det Och bara köpa på med en massa saker. Eh, utan jag köper på second hand. Och så lämnar jag igen jävligt mycket kläder dit också. Mm. Eh, och då kan jag köpa mycket för att så här, då är det fortfarande den här billiga grejen. Och pengarna går till no någonting vettigt liksom. Eller så köper jag typ ett nyckelplagg som jag så här dör för. Som var lite dyrare. Kanske med någon så här, ja, men någon mindre designer som jag tycker verkar rolig. Så handlar jag jättemycket. Typ. Det är kul med sec alltså, second hand. Alltså hand är så bra på alla sätt. Min mamma hade second hand när jag och mina synskan var små. Mm. Så att vi alltid så här, lärt oss att second hand är... Det är då man får de fina grejerna. Mm. Jag säga, hon plockar ju ofta ut så här fina grejer till oss också. Så stacker stack ut lite. Och det är också det. Jag tycker det är så kul. Att, alltså, Jag vet inte om jag skulle vilja kalla mig ytlig. För det tycker jag inte riktigt jag är. Men jag är väldigt lätt påverkad. Vilket absolut kan vara negativt i vissa fall. Men det är ju aspositivt för mig personligen, att jag kan öppna min garderobstörr, se att det glittrar och bli så här lycklig. Det är enkelt knep för att få en bättre dag. Liksom. Så att då har jag bara kommit på att jag funkar så. så här. det behövs inte mer. Det är Du kommer billigt undan. Smidigt. Ja. Jag tänkte så här, jag läser upp lite saker ur din musikaliska resa och sen så får du stå till svars för den här oerhörda framgången du har haft och berätta lite mer. Oj. Men du deltog i Småstjärn 1995. Du liksom nicka så jag vet att det är rätt. Det är sant. Började musiklinje på Styrgymnasiet i Helmstad. Ja. Fortsatte vi vid upp folkhögskola, där du även bildade det band Prylf. Ja, det är sant. Innan dess gick jag dessutom på en folkhögskola i Växjö. Okej. Okay. Mm. 2010 medverkade du Idol där du slutade på en fjärde plats. Ja. Ett par år efter kanske så släppte du ditt album till mina älskade och älskare som också var ett samarbete med Orup. Ja, ja precis. Vi skrev typ halva albumet ihop. Ja. Mm. Och efter det så har du ju vunnit pris för årets artist på Peter Gull, släppt ännu ett joleadiskt album och så blivit en av Sveriges mest folkkära artister. Alltså wow. Om, när man pratar om så här inre ålder ibland. Om man skulle prata på karriärsålder på dig så är det så att du var 80 plus. Det är ju mäktigt. Ja, du har hunnit med hur mycket som helst, På väldigt kort tid. Ja, ja det där är alltid så här när man läser det så här fort, då låter det ju sjukt. Men, alltså det har ju varit, det har ju varit häftigt. Det, alltså det kan jag ju inte säga annat och på något sätt alltså jag vet att det är skitfånigt att man direkt börjar liksom slå bort att det. det är inte säkert det här håller i sig men jag känner någonstans att jag är så jäkla tacksam över vad jag har fått göra mm. så att det skulle bara kännas konstigt om jag krävde att få göra mer på något sätt men jag kommer ju göra detta så länge jag får möjlighet, självklart och jag älskar varenda sekund av det i princip Liksom. Men, men det är ju helt stört att jag har fått möjlighet. Alltså att man spelas på radio. Liksom att folk hör ens musik. Att folk aktivt själva hittar den. Mm. Alltså, det är en, alltså Jag har ju vuxit upp i så här ett hem med en extremt nördig pappa som älskar musik. Så att det jag menar, syskon alltid har lärt oss, det är att så musik ska finnas alltid. Så jag, alltså jag har alltid gått på live musik. och liksom alltid önskat med de här fina fyrkantiga paketen som börjar bli lite, börjar försvinna mm. mer och mer. Tyvärr. Ja, men nu kan man beställa de här stora istället. Ja, stora fyrkanterna. Spela en Nej, men så det är liksom bara som att jag får ta ett steg upp från att stå längst fram vid scenen som publik till att hoppa upp ett steg och få så få vara på scenen och mm. sjunga med publiken fast jag fick en mic också så att jag hörs <laughs> jättemycket. Men du sa att du älskade det här med att stå på scenen för att du kom upp lite och får ljus på det. Att du gillar det? Ja. Ja, du medverkade i Småskön 1995 och då var du ganska ung. Ja, jag var åtta. Då trivdes du redan då med det. Ja, Ja, ja alltså det där har jag alltid gjort. Det är ju, alltså, det, är så här, det finns en och annan obehaglig hemma video när jag, ja men visst, min syra var faktiskt likadan. Vi sitter och så här, sjunger det vackraste vi kan i någonstans när så här, mamma filmar oss och så vill vi hela tiden visa vad vi kan typ. mm. så det där ja, men jag, har, jag har nog alltid jag har alltid liksom gillat att underhålla på något sätt men jag tror just det där med att jag känner att scenen är en sån liksom, naturlig plats för att få synas jag tror också jag sitter sitta ihop med lite för att sen efter efter och men då gick jag väl i tvåan eller sånt där. Lill tvåan. Sen kom mellanstadiet som inte var så himla bra för mig. Eh, som fortsatte i att jag så här, ja, men började fokusera alldeles för mycket på skola. Och på att man skulle ha väldigt bra betyg. Och det var bara resultat det handlar om. Som liksom ändå satt kvar hela... Alltså till och med att jag tog studenten. Mm. Och då var det också det där att jag kände mig inte så jävla bekväm i... Jag vet inte om det var någonting i mitt huvud som började liksom förklara för mig att jag... Alltså man ska vara, som tjej ska man vara tyst och liksom inte, man ska inte ta massa plats i onödan. Um, och då, det handlar ju om att det ska man inte göra i klassrummet. Man ska inte, alltså det var uppmärksamhet på fel sätt. Mm. Men jag hade ju alltid kvar min sån frizon på scenen. För att där, där var det nästan att folk putta upp en istället och säga gör något nu, gör något. Då fick man plötsligt ta plats. Man fick plötsligt låta mycket starkare än alla andra. Så jag tror att det är därför också jag har... Alltså för att under högstadiet sånt där, så motarbetar jag mig själv ganska hårt. I att så här, jag tyckte inte jag var värd inte så jävla mycket alls egentligen. Mm. Och då tror jag ändå att, så här, att jag ändå, den här känslan att jag vill synas, ändå fick överleva. Trots att jag så här konstant talar om för mig själv att jag inte hade rätt att tycka att jag var duktig i något. Jag tror att den överlevde av den enkla anledningen att det var en fri zon. Och att det, jag bara hade någonstans i huvudet bestämt mig för att på en scen så ska man synas typ. Men man ska inte synas bakom scen eller nedanför scenen på något sätt. Jag vet inte. Men jag är ju väldigt glad att så här, jag, ju, jag tror att musiken har gjort jättemycket för mig. Mm. Alltså på det här härligt klisha sättet som man alltid har så här. Jag skulle inte överleva utan, utan musik. Men jag tror ärligt talat namn att det är sant. I mitt fall. Det, det, hade, inte, det hade inte gått. Liksom. Men nu är du bakom scenen när du inte har det här utrymmet. För du sa innan att du inte behöver ta samma plats. Privat och så. Ja. Hur är du som person då? I kontrast till scenen. Eller mor? Alltså. Men nu är jag väl ganska liksom. Jag har landat jättemycket i mig själv. Nu av att folk liksom känner till mig för det jag vill jag vill jättegärna att folk vet att jag håller på med musik för att öppnar det upp ännu mer att jag får ännu mer gå in i någon slags nördliné som jag egentligen är Så att, och det är ju väldigt tillåtande men jag jag håller alltså det är nästan svårt att svara på själv men jag jag är inte den som tar plats innan jag vet att rummet känns bra. Liksom. Alltså ett nytt rum med massa nya människor så är det inte jag som så här gör jazz hands och står och här. Däremot gör jag det så fort jag, om jag känner alla i rummet, då gör jag jättegärna det. Och ta, kan ta mycket plats och skämta och alltså, hålla låda. Liksom. Men, men jag är ganska här tillbaka avvaktar, tror jag. Innan ditt genombrott, mm. med förstås sedan Singer, mm. så hade du drivit någon jazzklubb och rört i ett band. Mm. Och så, och mm. Du hade varit väldigt inne i jazzen. Mm. Men nu gick du från jazz till liksom, svensk skön pop. <laughs> jag tror att eh, när det just gäller det steget så musiken jag själv skriver har alltid varit väldigt popporienterad. Så det är så att när jag gick Uberjazzskolan i Skurup, där man gärna bara skulle kunna name droppa en massa musiker. och skatta snabbt. Men jag älskar den platsen. Det var skitbra. Men det var nästan lite överdrivet på det planet ibland. Lofta. Men då då minns jag att jag dessutom så här, för då startade jag mina första band. Och ett band handlar bara om att spela min musik. Eller göra om musik. Jag gillade. Och då minns jag att jag så här, någon gång presenterade en låt som säger men den, den här är nog lite för poppig Alltså som att så här, då kanske vi inte kan spela den. Okay. <laughs> Vilket också är spexigt bra. Men Ja, men den har alltid varit poporienterad. Och jag började känna. Vi släppte en platta med för 2010. Eh, på vintern. Precis i början av året. Och det var skithäftigt. Men jag var så jävla trött efter det. Det gjorde ju allt själva. Jag minns ingenting av november till och med februari. För att vi jobbade så hårt bara. Och då kände jag väl lite. Att jag började liksom. Längta för att göra min egen musik helt enkelt. Mm. Eh, för i Prylf så gör vi bara om jazz yes, standard eller vi gjorde då. Um, och det var skitkul Och det är liksom en en sida av mig som jag kan verkligen sakna att spela med det bandet just för de här mer exper experimentella delarna. Som så här, ja men lite det där precis det där samtalet att mm. man bara man har ingen aning om vart det tar vägen. Uh, men min egen musik jag började nog känna ett behov av att få veta lite vart det skulle ta vägen kanske. Och bara få så här. Jag ville skriva musik. Jag ville framföra egen musik. Och på något sätt, det var ju också då jag ändå vågade ställa mig för den här juryn och söka idol. Eh, och det var för att min mamma körde och ringde till det här programmet. Jag hade inte vågat göra det annars. Nu ja, har du blivit liksom tvingad dit. Ansökte jag ansökte inte. i Nej, jag fick ett samtal. Men då fick jag också frågan ifall jag skulle vilja eh, bli överraskad på stan. Så att, man skulle vilja. Ja. Ja, men är, jag tror inte de gör så alltid men jag skulle åka till en jazzmässa i breven. <laughs> och stå i en, en monter och representera svensk Jag älskar sånt. Jag tycker det är skitroligt. Så går det bara runt en massa så här silvernackar. Gamla gubbar. Och så ja. Jag tycker det är skitroligt. Så jag skulle åka på en sån mässa och så, då, då var de tvungna att liksom planera det här. Men då fick jag frågan Vill du bli överraskad på stan Eller kan du komma och söka Och då vill jag komma och söka För då kände jag att nu fick jag ju verkligen så En spark i baken att så här, Varför har du inte sökt mm. Och sen kände jag att Men nu måste jag göra det precis som alla andra på något sätt. Jag fick förmånen Att slippa stå I den långa kön Jag fick gå direkt till tv-juryn Men jag kände att det räckte liksom Av så här privilegier Privilegier men det var också just hela den här svängen med liksom en ganska intensiv och hård, hård tid med det här släppet med prylf så kände jag att jag orkade inte göra en ny sån resa dessutom med popmusik, Där jag inte har en aning om vilka kontakter man bör ha jag bodde i Malmö och liksom, det var inte det att man på gatan kunde stöta upp med någon som skulle kunna förverkliga min liksom popresa och så hade just när det gällde att få sätta igång med det så hade jag precis sett året tidigare med Idol där en tjej som heter Mariet Hanson var med som kommer från samma stad som jag som jag har följt och sett upp till jättemycket som jag kände igen när hon sökte under tiden och efter Idol. Och då så kände jag bara att så här, alla mina fördomar kring programmet att man inte skulle kunna vara sig själv och att man bara skulle bli en så kallad produkt och sådär. Det kände jag att jag hade inte rätt att ha de fördomarna längre. Om jag inte visste vad det handlade om på riktigt. Mm. Och liksom bara kände att jag vill inte vara en sån person som. Just anser sig ha rätten att tala om för andra. Vad någonting är. Om man nu inte har testat det. Så då sökte jag och det gick i tack och lov bra. Men jag var, alltså jag var på riktigt livrädd. Och det är så här intressant. Om man skulle se de här auditionprogrammen igen. Så där är det en sån situation där jag inte känner mig så trygg. Så där tar jag ingen plats. Utan det är först när det är direkt sändning och jag har band bakom mig. Då känner jag mig hemma. För då är det åt återigen den där scenen. Jag vet att folk förväntar sig att jag ska göra något. Och då kan jag lika gärna göra det fullt ut. Men hela den där tiden innan var jag bara helt, helt sjuk. Och jag var så rädd att bli den där i tv som säger att man håller på med musik. Och så går det så jävla dåligt. Och så skrattar låten. Jag var jätterädd mm. för det. Hur upplevde du hela resan när du var i det sen då? Um, det var tufft, liksom. Man, jag tror att eller jag bröt ihop varenda, varenda fredag när man skulle gå upp och sjunga. Och jag hade som en grej med sångpedagogen som fanns där och Sofia, att hon var tvungen att så här stå och stirra på mig när jag skulle gå upp på scen för att jag skulle komma ihåg varför jag var där. Att så här tagga igången och liksom lite så här, för att man blev lite som någon zombievånad. Mm. Man levde för två minuter varje vecka, det är ju bizarrt. Liksom. Jag, satt ju resten av mitt liv på paus, typ. Mm. Och då hade jag visserligen fortfarande min jazzklubb, så jag satt och gjorde bokföring på kvällarna. <laughs> det var ändå ganska bra, men jag fick så här verklighetscheck varje vecka också. Men alltså, resan i sig, det är ett intressant program. Det följdes av så himla många, och det var så otroligt mediebevakat. Man blev recenserad inför veckofinalen, in, alltså första gången man repade med bandet och satt liksom alla journalister på första bänk och ansåg ifall man var så här het eller kall. Jag läste inte sådana grejer men ibland fick man så här tidningen upp i ansiktet för att det var något, de hade skrivit något speciellt för att de andra deltagarna hade läst det ganska ofta. Men nu hanterar du gå upp på en scen och vet att här sitter journalister på hela första raden och ska bedöma mig kritiskt? Alltså det var lugnt de första veckorna för då var jag lite, liksom fortfarande bara. då var jag väldigt mycket mer den person jag var innan jag sökte. Att jag så här, mm. hade inte fattat det där än. Så att då kunde man liksom nästan så sjunga mot dem och späxa med dem. Men sen så blev man ju, man börjar bli mer sliten fysiskt. Man börjar bli liksom lite trött. Och så kanske det var någon låt som man inte kände att så här, den här är inte riktigt min låt. Mm. Det var ju liksom oftast att man valde av ett urval låtar. Och då var det ju tufft att veta det. Och också för att så folk läser det. Och så av att det är en okänd värld. Så här, hur mycket påverkas folk av de här grejerna. Alla de här omröstningarna om vem, vem åker ut ikväll och sånt. Men eh, ja, jag undvek det så mycket som möjligt och försökte bara gå på någon slags. Försöka vara i det. Men man blir ju ständigt. Programmet går också ut på att man får kritik efter sitt uppträdande. Och det är ju inte en naturlig grej, mm. även om mitt yrke blir recenserat. Eh, vilket liksom. Alltså alla som jobbar blir ju recenserade på något sätt. Man har kanske samtal med sin chef eller så. Men här är det så att liksom en person bestämmer om man tycker det är bra eller dåligt. Och alla andra får bara ta det. Det blir aldrig en diskussion. Jag sitter ju aldrig ner med en recensent och pratar om hur, det, hur vi upplevde det tillsammans. eller något. Mm. Så mitt yrke handlar väldigt mycket om att bli kritiserad. Men man blir ju inte det så in your face som en idol. Men det var en bra skola jag såg det ganska mycket som en skola jag tänkte aldrig på att min resa handlar om att göra idol bra och att det skulle bli min CV-grej utan min resa i idol handlar om att få någonting att göra något av efter mm. och jag tror att jag det var liksom konstant det var därför Sofia fick stå och stirra med ögonen för att påminna mig om det att här, det jag gör på scenen här och nu det handlar om att folk ska komma ihåg det efteråt jag ska göra någonting jag kan vara stolt över efteråt inte att så här, jag har börjat bli en viss typ av person i Idol som folk skulle kanske vilja se en ny utvecklingskurva det skete jag ganska mycket i mm. för att det kändes inte så himla viktigt att jag alltså så här, jag kan inte sjunga vilken typ av musik som helst det är inte det jag det är inte så min röst funkar och det är inte så jag funkar och då kändes det inte heller viktigt att visa upp kanske till med dumt att visa upp i tv att man så skulle försöka se på någon ny genre man inte alls behärskar. För då blir det ju mer att man fokuserar på att göra idol till ett program. Mm. Och det gör alla andra ändå. så alltså det är ett underhållningsprogram som proffs jobbar med. Så att då kände jag att så här, alla andra kommer se till att detta blir rolig tv. Jag gör liksom det jag försöker kunna. Men vad, vad tänker du nu efter idol? Tänker du fortfarande som en skola eller vad tänker du rent? Ja... Det var en skola. Och det var en möjliggörare om något. Mm. Och det var också... Ja men en möjliggörare en skola. Och en jättehäftig upplevelse. Alltså jag skulle ju undra varenda djävul att få uppleva en sån bizarr sak. Så här, du blev... Alltså på en natt. Så var du plötsligt så här, Du bodde på hotell och... Ja men det var jävligt lyxigt. Liksom. Mm. Det är ju så. Ja men lite det där. Jag satt och drömde om när jag var liten. livet liksom. Som också då var väldigt kontrollerat. Det var alltid någon annan som bestämde en schema. Så man följde bara med liksom. Mm. Det är ju jättehäftigt. Och inte behöva oroa sig över hyran. För att så här, Jag bara samlade så här, poäng på hotellet. Så att jag fick lite bonusnätter. Och ja men alltså. Mm. Det var. Det var jättehäftigt. Men sen så alltså kan jag ju så här. jag var ju 23 år typ när jag, när jag var med där och det är jag jätteglad för och jag skulle nog ändå önska att folk var lite äldre när man var med för att det är hårt det är jättetufft och det är, oavsett hur inställd du är på att så här, det, det handlar om det är det som kommer efter Så klart att det gör ont när man åker ut mm. när man plötsligt inser att så här. Ja, men verkligheten alltså man byggde upp en verklighet i en bubbla och spricker bubblan så dras ju plötsligt väggarna ner och så är det så här: då är det mulet igen mm. och hyran gör sig påmind och alltså och det är bara livet, det är så det funkar och det är inte alltså det handlar ju alltid om att man så här måste liksom satsa som fan ifall man ska ha möjlighet att göra, jobba med det man älskar och Få folk att förstå att man verkligen ska vilja ta del av det man gör. Men, men där blev det bara så. Det blir så himla tydligt. Jag tror att hade jag varit lite yngre innan jag liksom hade börjat landa i mig själv innan jag hade börjat frilansa på egen hand och så här, bu burit min egna grejer så tror jag inte jag hade fått jag hade inte kunnat göra det jag kunde göra av idol om jag var yngre och inte visste hur det, hur det funkar. Mm. Liksom. Men vad hände efter då Alltså inte, inte efter idol som nu utan efter efter, direkt så här, en vecka efter. Vad, vad hände i ditt liv? Var det något förändrats då eller var det folk som började rycka i det? Eller vad? Ja alltså det året, det var det enda året som de valde är. De, liksom, de ville satsa stenhårt på att göra en idol-turné. Så vi åkte runt på arenor i Sverige, alla idolerna. Och gjorde en show liksom. Som okay. så här Edvard Av Silén som har gjort regisserad Melodifestival. Alltså han är ju jättenamn. Han så här, gjorde den grejen. Um, och gjorde då regisserade upp en jättehäftig show med fullt band och leddskärmar och alltså såhär asatsat. Vi hade mm. stylist och sminkörs med oss. Och liksom där fick jag ha klädbytning för varje låt. Det var kul <laughs> Och då var jag verkligen så här: Ska jag göra detta ska jag göra det fullt ut. Så att vi åkte ut direkt på den. Vilket också gjorde att så här, Man var ju fortfarande påminnande. Det fortfarande folk om att man fanns. Mm. Parallellt med det. Så tog jag faktiskt tag i det skibolaget Som jag hade i det året. Som var sonny. Och jag hade träffat på en A&R. Som bara så här, För att jag åkte, ut som, jag åkte ut som fyra. Och den veckan när jag åkte ut. Så hade man fått träffa. Två är från Sony som också presenterade vinnarlåten. Så man fick höra den första gången. Och Petter som var med då. Som är med i då Nari eh, Jag kände ganska direkt att så här, han, han har koll på läget. Och han kommer nog förstå mig. Eh, det var bara någon sån här första impulsen sa. Impulsen. <laughs> första impulsen. <laughs> jag vet inte vad jag fick för märklig betonning. Mm. Nej men att han var rätt person. Så att jag kontaktade honom. Och vi satte igång och började snacka direkt. Och var väldigt synkade på båda två. Att så här, det låter ju fett att du ville göra på svenska. Du var ganska medveten om det direkt att Du vill göra sån här musik som du gör. Ja, alltså jag hade ju låtar klara också. Som jag presenterade. Och utan att jag visste om det. Så skickade han de låten till Orup. Så att plötsligt ett möte vi hade. Så var liksom la han fram det. Så här. Fan alltså. Jag vet inte hur du känner kring det. Men ja, Orop gillar dina grejer. Skulle vilja skriva med dig? Och det var ju helt sjukt. Det är ju så här, liksom... En låtsasfigur som inte finns. Så här, jag har sett foto på honom. Så det var ju såhär... Då kände jag verkligen... Fan vad mäktigt de verkar vilja satsa på det här. Och då... De låtarna som jag hade skickat torup, De hade han liksom hört lite andra grejer med. Så det var så vårt låtskrivande började. Av att han... Han diggade dem men hörde någon annan väg in i frängen typ. Eller någon annan twist... Och skickade tillbaka det. Och sen satte vi oss en gång till och skrev. Då var det liksom från min så gjorde han om lite. Och sen tillsammans blev det en ny låt. Och sen funkade det ju det så bra. Så att då skrev vi liksom halva albumet så. Och sen var det ju bara igång. Men det liksom allting satt det ganska... Det satt ju igång ganska fort. Mm. Men då var jag också efter Idol-turnén. Och jag tog de här mötena med Petter. Och började liksom fatta att okej okay, men det är så här... Jag har möjlighet att göra det på detta sättet. Så åkte också ut på en turné med prylf i Sverige. En pulslagsturné som det kallas. Som svenska Jazz hade som är en organisation som har hand om alla jazzklubbar. De har en sån turné för att skicka ut typ ny musik till jazzklubbar som kanske inte riktigt vågar boka grejer de är osäkra på för publiken. Att de inte vet om publiken gillar det. Så då sätter de här en stämpel på att men det här är bra. Våga. Och så vet man som Yngre lyssnare att pulslag brukar vara så här lite spännande grejer. Mm. Så vi åkte ut på en sån turné. Det var jättemånga spelningar över hela Sverige. Och det var också så här: jag, alla de grejerna var ganska bra för mig efter Idol. Att man just bara liksom man fick göra Idol. Och sen fick man göra det man hade gjort innan också. Så det var mm. så skönt bara att se att så här, just det världen, livet är kvar, typ. människorna omkring mig finns kvar musiken är kvar, min lust för musik kvar. Alltså allting, allting bara gav mig så himla mycket energi. att På något sätt att så här, jag kan göra detta också. Typ. Och sen så att jag skrev på svenska, det hade jag nog inte... Jag var lite rädd för det. Men jag tror dels att så här, jag sjöng inte svenska under hela Idol. Och det blev liksom en sån här jättehäftig låtsasvärd. Men jag sjöng bara på engelska. Dels var det nog faktiskt ett sätt att så här känna att jag att jag blev mig själv igen. Man fick visa några liksom färger i sin palett under Idol men inte allt. Jag kände att jag ville liksom visa alla som hade tagit del av det jag gjorde där. Att jag var mer än så på något sätt. Eller vem jag var. Och sen så hade jag också eh, under våren där så åkte vi. Med prylf spela det i USA också. Och spelade i New York så stannade jag kvar en stund. Jag ska stanna kvar längre. Och gick runt på så här, open mic nights. Och de enda låten jag kunde spela när jag var skitnervös som jag var då. det var det handen handenskapernavös. Det var någon låt som jag har skrivit själv. På engelska. Och då var det så häftigt. Efter att man hade gjort den låten så liksom ja, kommenterade ju folk. Kanske snarare än i Sverige. Där de kanske kommenterar hur jag sjöng. Eller hur musiken lät. Så kommenterade folk handlingen. I texten. För att det var på deras språk. Alltså en engelsk låt i New York. Hörde de ju på ett helt annat sätt. Och där blev det som att så här, Ja men det är självklart. Jag måste skriva på svenska. Jag vill, jag vill ha den kicken igen. Att folk förstår varenda. Liksom tvetydig undermening. Så att, och nu har jag bara varit kvar där. Jag skriver lite på engelska också. Men. Jag känner fortfarande ett sug att få den kontakten med folk som man får. Du verkar vara så typ. medveten på ett sätt som inte det många som kanske med i är annat. Alltså att man glömmer bort just den verkligheten som finns egentligen. Eller ja. hur man gör saker och ting. Att man kanske bara glider med och så blir man vilds Bara vad fan är det jag gör för någonting? Ja, alltså, men jag har ju gjort alla de där grejerna också. Men det var ju därför. Alltså, men det gjorde jag typ efter gymnasiet. Mm. För då gick jag tre folk i sår. Som verkligen var så här. Den bästa och värsta tiden i mitt liv. På samma gång. För det var så jävla mycket som man slungades runt i så här. Testade olika sätt att uttrycka sig. Och liksom, ja men bara så här, man växte väldigt mycket. Mm. Och det var ju läskigt också. Så att. Alltså den tiden tror jag gjorde mycket för att så här, Jag känner att jag har landat ganska mycket. Jag, jag är nog ganska medveten om ja typ ja att jag som är idol jag, hade, jag gick in med det med någon slags ganska hård respekt över att programmet alltså vad det kan göra det kan ju lika gärna hjälpa som skälpa beroende på vilken inställning jag går in med och det är sådana grejer försöker jag väl liksom i alla grejer jag gör ändå försöka se vad som finns var det värsta och bästa scenario om det just handlar om sådana stora saker men Sen har jag också nog bara landat i att så här går det åt skogen så går det åt skogen. Alltså jag är inte så rädd längre för att saker kan gå fel. För det har jag också avverkat så många år av att göra. Så mm. jag orkan inte det. I somras mm. så gick du ut ganska mycket i media och pratade om sexism. Mm. Och du har haft en jättelång musikalisk resa som vi pratar om nu. Mm. Men har du haft motstånd, tror du, för att du är kvinna i musikbranschen? Eh, alltså jag tror väl... Den artikeln var ganska speciell. För att jag gjorde en, en intervju som handlade om en konsert. Och sen så kom det upp som ett biämne. Och sen blev bara hela intervjun om det. Men det känns ju som att så här, då finns det ett behov av att prata om det uppenbarligen. Så det var bara bra. Mm. Men jag tror att alla... Alltså tyvärr är det ju inte. Det är ju inte balans. Alltså så fort du är en minoritet eller sticker ut så får du tillbaka det. Alltså, och det är inte bara alltså, kvinnor som märker av en sån sak i en viss miljö. Utan det är ju lika väl killar. Eller om man, om man visar sig liksom, älska eller bli attraherad av någon av samma kön. Eller om du kommer ifrån, med en annan bakgrund. Alltså det finns så mycket puck om. Alltså det finns så mycket dumma människor som bara inte fattar att så här alltså lev ditt egna liv. Och, alltså jag, jag förstår inte, jag förstår ärligt, ärligt talat inte intresset i att vilja motarbeta andra. Mm. När det bara handlar om att här, den här människan kan bli lycklig <laughs> typ. Och så ska man vara emot det. För att det är någonting som man själv bara har bestämt sig för att det inte är rätt. Mm. När det inte ens kommer påverka ens eget liv. Och det är ju en sån grej då som det här med alltså sexism inom musikbranschen. Som den grejen handlar om. Sen är, just det ordet tycker jag är så svårt. sexism, För att det blir, folk blir så rädda för det. Precis som man kanske blev rädd för ordet feminism för några år sedan. Så här, det är ett sånt starkt laddat ord. Men det handlar ju om så här tråkiga grejer. som när en, en spelning som var då i somras. Och det var ganska nyligen efter det hade hänt när jag gjorde den där intervjun. Så var det vi spelade på ett ställe där bandet som ska spela efter oss, eh, alla dessa gitarrkejsar, där hänger en massa trosor. Och då är det så här: då står jag och mitt band och håller på att packa upp. Och så ser man liksom överallt så hänger det massa trosor. Det är, så här, det är ju inte ett sätt att få mig att känna mig som musiker i det sammanhanget. Och sen också så det, det liksom någon scenarbetare, de som är så här. Går runt och hälsar på alla i mitt gäng. Och just då är den enda av, av brudarna som är på plats. Och måste så här liksom... Ja, hej hej. Tar också i hand. Och han så här gör ett lite spexigt skämt om att han måste hälsa på mig också. Trots att jag är tjej. Och det är så här... Jag tror inte att han är dum i huvudet. Men han är, man önskar ju att, liksom, att människan tänkte lite. Mm. Alltså det är inte ett kul skämt Jag, jag tycker inte det Precis som så här någon gång när jag fick höra Av en ljudtekniker Det var jättemycket strul med min lyssning Och då har jag ändå turnerat så pass mycket Att jag kan höra skillnad på om det är ett brus Och det handlar om frekvensproblem För att jag har så här trådlös lyssning Så att det kan bli lite strul med om frekvensen går på andra Det andra grejer som går in eh, Eller om det är så här sägarmatta på trummorna Och jag känner så här Jag känner inget behov av att bevisa det för folk Att jag vet det utan där handlar det också om att jag behövde hjälp från ljudtekniken att styra problemet och få tillbaka så här, blir det bättre om jag säger att du är snygg det, är så här, det har ju inget med detta att göra och då är har också så här, ensam tjej i rummet och jag, jag vet att det är därför alltså jag, jag tror inte på homogena grupper har jag bestämt mig för vilket handlar om att jag tror inte på så här, stora tjejgäng helt själva heller, jag tror på mixen för att jag tror och jag skulle jättegärna bli rättad om jag har fel. Men då måste någon ha starkare argument. Men jag tror att så här, inom homogena grupper där det bara är ett och samma kön. Så tror jag att det kan bildas hierarkier som inte kan bildas lika lätt ifall man är mixade. För att så här, man har ju vuxit upp väldigt starkt med någon slags så här, könstillhörighet. Ja, men som hela min uppväxt har jag då fått höra att man ska vara en duktig flicka, man ska vara tyst i klassrummet, man ska prestera. Och haft mina killkompisar som har fått samma tillrättavisande. Men med helt andra grejer. Mm. Att så här, var lite tuff nu för fan. Var en man. Typ, gråt inte. Alltså det är ju precis lika illa. Men att man har fått lära sig att det är så här jag ska prestera för att jag är och i mitt fall tjej. Och därför tror jag att så här, det är jättelätt att man är en sån tjejäng man hade i skolan. Där det var så tydligt vem som var ledare. En kille kan gå in i den gruppen och inte riktigt påverkas av det för att man rör sig inte av det. Precis som att så här i band jag har spelat i, där jag har varit helt självtjej, så har jag inte kunnat rubba när jag märker att nu har blivit en hierarki i killgänget. För då blir jag liksom den större tjejen som jag inte förstår. Mm. Precis som killen som kommer in i tjejgänget kan bli så här killen som är lite naiv och bara så puckar och inte fattar. Alltså att det simlar lätt att avfärda någon för att man blir ensam. alltså Det är återigen liksom minoritetsgrejen. Och därför som så här. Nu tränar jag med ett band där 50-50. Och mår så himla mycket bättre. Och märker att alla gör det. För att man naturligt inte så här sätter igång. med skärgånger. Som ska visa om man är så här. Snygg. Eller visa att man är cool. Eller visa att man är stark. Eller, eller så där. Så, och, men sånt. Att liksom prata om sånt. Det har jag inte riktigt. pallat göra så mycket innan. Ännu varit lite så här för för vad man kan snacka om. Men som med den artikeln att och är kopplat till det. Så känns det bara som att överlag så vågar folk ta ton. På ett sätt idag som jag inte har upplevt innan. Det är inte, det är inte läskigt att våga liksom visa vad man tror på. på något sätt. Och det tycker jag är jättepositivt. Jag tror att de flesta... Alltså de flesta grejerna kan åtminstone börja gå åt rätt håll av att man kan prata om det. Våga diskutera det. Våga ha fel liksom. Men när kom du till den här insikten för att det är inte alla som har den. Man blir trättavis när man tänker att det är så här det ska vara. Jag är dålig typ. Men mm. när kom du till det här att det här är faktiskt fel. Jag gör någonting åt det, jag tar den här kampen. Ja, alltså jag tror att dels har det vuxit fram jättemycket av att så här, jag har så himla många idoler som jag Liksom verkligen sväljer varenda sak de gör och säger. Alltså jättemånga förebilder som vågar göra grejer som jag kanske inte riktigt vågar göra. Och plötsligt blir man ju som man umgås tror jag. Mm. Att så här om man ser till att omge sig bland människor som man tycker gör bra saker. Så till slut så börjar man liksom kanske i början bara citera dem. Men det är ju bra för att då tar ju en, en till bara säga saker som man kanske tror på. Och till slut så kanske Känner jag bara att det kanske inte är så farligt. Att jag vågar stå upp för någonting. För om jag då hamnar i en diskussion. Med någon som inte alls förstår mig. Så kanske vi åtminstone. Antingen så av den diskussionen. Kanske jag blir ännu mer så här tydlig med att det här är så jävla viktigt. Eller så kanske jag. Tack och lov får lite mer. Alltså så här bred syn och inte så mycket tunnelseende. Mm. Jag tror det är det. Jag bara Det tror jag hände under folkistiden. Att jag kände att jag hade så himla mycket tunnelseende. Man är så himla mycket i sina interna klickar och pratar om det interna gänget gör, gillar. Och inte för att man vill liksom stänga ut andra. Inte alls. Jag har varit i många sammanhang där jag känt att så här, men alla är välkomna hit, varför, varför kommer ingen? Alltså, och så är det bara för att det är för sammansvetsat. Mm. Kanske. Du har, du har en låt som heter Hamsta, och där mm. sjunger de att vi lämnade den, den staden och sådär. Ja. Hänger det någonting ihop med det du pratar om här, att du har det där sammansvetsande och att det kanske blir lite eh, internt gång och liksom rutin eller Ja, alltså jag tror att hela den staden har ju nästan blivit som ett förlåt till, till att jag gick runt med inställningen av att jag faktiskt tyckte att det var fel att vara kvar. Mm. Eller inte fel att vara kvar, men... Ja, men du kommer också från ett mindre, en mindre stad. Liksom, där man känner också igen dig i det här att man typ på juldagen i alla fall står fest i Halmstad. Och så träffar man folk från förr. Och så pratar man om så här, ah, men vad gör du nu för tiden? Och mm. ifall det är någon som har slutat skolan som så här, kommer tillbaka. Då är det jävligt snabbt att säga att ah, men jag är bara här på, på besök. och ah, Jag bor egentligen där nu. Ja ah, det är jättebra. Och de som bor kvar... Håller igen jättemycket. Sen, ah, men jag är här nu men, men jag har gjort detta. Efter snart då? Alltså, ja att det finns någon skamsenhet i det. Och då bara kände jag. För den låten handlar om. Det var som en kärlekslåt till min syster först. Hon bor i Hamsta Och hon är ju så jävla lugn. Och har ju hittat någonting. Och det var lite det jag insåg. Att så här, alltså just det att jag. Jag behövde ju dra ifrån Jag tror jag behövde dra av så många anledningar. Och jag behövde framförallt dra till någonting annat. Jag behövde den här platsen som jag hamnade på på folkhögskolan där man kramar kramade varandra första dagen och var liksom bästesarvundis eh, på en åker. Alltså jag suktade jättemycket efter den typen av miljö. Det jag plötsligt fick ha så mina pösiga byxor och inte bli så här tittad på i stan. Eh, och men det just det där snacket om att det ska vara ett sämre val att stanna kvar kände jag att jag blir bara så himla less på det. Det är också återigen att man bara bestämmer bestämt sig för någonting man inte vet något om. Mm. För att det handlar väl någonstans om att bara våga ta ett beslut som man själv mår bra av. Och har man hittat någonting redan? Varför ska man ut och söka? Efter det man redan har på något sätt. Så, men det är speciell, man får någon en speciell relation till sin, till sin hemstad. Nu tycker jag det är jättefint att åka tillbaka. Men... Det är ju mycket minnen runt varje kvarter. Mm. Och jag kommer alltid få, vilja kalla Halmstad för hemma. Men jag behöver kanske fortfarande bo någon annanstans. För att känna att jag har den liksom, BFF-relationen till stan. Vad tänker du om framtiden? Kommer du komma tillbaka till Halmstad, eller vad, vad är din plan? Nej alltså, Det roliga var att i Halmstad så var det... För slut slutfra som är i refrängen är jag lovar komma hem igen. Mm. När jag skrev låten så var det, jag lovar flytta hem igen. Då var jag antagligen hög på något besök. Och så här, <laughs> wow, Hamsa, jag älskar Hamsa. Men det kände jag, det kan jag inte stå för. För det vet jag inte. <laughs> jag vet inte, jag kan inte stå sjunga att jag lovar flytta hem igen om jag <laughs> inte gör det. Um, jag vet inte riktigt. Faktiskt. Nu har jag precis efter många år av att bestämt mig för att jag aldrig skulle göra det. Så har jag flyttat till Stockholm. Så jag måste väl ge det en chans. Men jag har flyttat lite utanför Stockholm. Där det finns så här kondis från 50-talet kvar. Och liksom sköna lirare med så här, ja Man ser att de, var, de har levt ett liv som känns. Liksom, som går runt på gatorna. Det är jävligt gött tycker jag. Det är lite småstad över det. Jag är ju en småstadsperson. Det kan jag inte komma ifrån. Sen tycker jag att så här, Stockholm verkar jättefint. Nu när jag har landat på riktigt och accepterat att jag bor där så trivs jag ju också. Så jag ger väl det en chans. Men så här, jag har ett sommarställe utanför Halmstad med min familj. Och där kommer jag nog alltid se till att spendera större och större tid av året tror jag. Så där. Tack så mycket för att du gjorde med. Tack för att jag fick komma.